Dominiki, diar ah, egoera komplikatuak senperen duzunena momentu untan? Bai, egoera komplikatuak, eta emzitan dena ezgin duena pentsatzen orta ratarri batzia. Ja, bon, Egoerak, bizi amadi egoera batzuk ez ditugunak esekatzen, uh, edo nahi, mainan kuderatu behar direnak, eta kuderatuko dugu ere, entzatuko girasteko. Uh -huh. Zertan da egoera beraz bat misio izan dira, nola gelditzen dauren kontseilua. Ben, gaur bat dire zortzi demisu kondutan hartuak direnak eta eh, gero bi arribatuko direnak zen prefetak ba ditu baestatu. Uh, Penxatu bidaliak izatu didela Orduan izanen da Amar uh, falta izanen direla Eta sortzi sartuko didela Otomatiko uh, ki sartu didela eh, uh, Legiak alaiten du bat, bat partitzen delarik Zerendantzen ondok, ondokoak sartzen da Otomatiko ki Hala. Eta bon bazien gaur batzuk ortsi denaianeko Eta hoiekin uh, e, Denak or, uh, izanen gira Oita zazpi Eta oita zazpi etan uh, da, Baditugu uh, proietu batzuk hor konduten hartzen dutena eta bon, da uh, proiektuari buruz ez dugula ez adostasunik eh, eta uh, zela, otong, gobernentziari buruz, baina pentsatzea ut eta hor hori uh, nahi nuen agerra hazi uh, uh, trukaketak bat didela, hastero uh, eta taldearekin amortzeko eta gero bat didela bat zordeak ere lan eramaten dutenak mata, eta uh, eramana diren proiektu edoak zuetan uh, asuantaikin eramaten ditugula gauzak, eta batzuetan ni baino gehiago gauza eramaten du asuantak, asko gauzetan ere eta gero, ben normalden bezala. Eta asuantak bere batzordearekin. Hala, eta horrekin guk dugu proiektu hori nola bai estatua izatu den taldearen osotasunean, eta senpertarrek guaitan direakoan, gure esedea da proiektu hori bururaino eramatea, eta hor diren gauzak bururatzia, alaz, eta beharrezko gauz bat dire, eta gelditzen banima dire, berriz gauz olie, berriz berriz bultzatu, eta anartean badire gauz batzuk galduzko ditugunak. Ulartzen dugu beraz, ez duzula dimisionatuko, eta al baduztuago eta zazpirekin nahintzina joan entzireztela? Bai, inen diren zen erriaren kudeatzea ba, talde batekin eh eta hiera talde hori osatua izatu dela bigarren itzulian bat egintzela. Uh, ba, inan, gure amendua, bi taldetarik bate egin zela, baina guren geiamendua biatzen gai laikolako uh, gausbatean da erriaren antailetan eta erriaren uh, erria ta erritarren antailetan. Ara, eta programa batekin, programa hori ba mandugu tokian, da programa hori buruz hori agertzen eh? da fonzionamenduari buruz, gauz bat zuetan. Gauzoetan, janeko e, uh, ba, gauz bat zuko izatu dire, gauz bat trezna batzuk tokiereman ditugu, jaren uh, nuke uh, barneko biziren harrimatzeko ere, e, gauz bat zuko uh, tokieremanak izan dire, eta horiekin uh, ideialitake, hasteko uh, uh, proiektu horiek burura inoera mateaz, eta beharrezkoak dire, eta ikusten dugu gaur uh, ez di, gauzo horiek berba bizpailu urtelehenago eginak isa manimatsia no bequi sanengilela senta euh bersalada diet batetan serbitzu batzu ga ditu gunak be de lo eskaintzen anko senta tokiak oso bere ertziak dire dola wala bueno. alors on bat